Значну увагу кладе він на призначення і утвердження наслідником сина свого Юрія. у ґрунтування у формі наслідственної князівсько-гетьманської влади, суверенності і незалежності української держави мало стати доконаним фактом, пише резонно Липинський. Коли той, що царствоє в Москві, був сином боярина, настановленого на царство служилим воїнством московським, то чому самодержавцем українським не міг стати син також представника такого ж самого лицарського військового стану, поставленим самим служилим воїнством, козацтвом українським – Липинський. Україна на переломі, сторінка 55. Саме виходячи з цієї настанови, у квітні 1657 року відбулася Старшинська рада в Чигирині, яка затвердила гетьманським наслідником Юрія Хмельницького. Але одну велику моральну помилку зробив під кінець життя Богдан Хмельницький. Він офіційно не відрікся від союзу із Москвою, хоч проголошував це на словах. Причина зрозуміла. Союз із Москвою мав, попри присяжну силу, до кінця життя гетьмана. І сам гетьман заявляє, що син його цією присягою ніяк не зобов'язаний і вільно зможе із цього тимчасового союзу виступити. Зрештою розрив стосунків із союзником в ті часи не потребував офіційної декларації чи правного проголошення. Одна сторона поривала з іншою та й по всьому. Тобто припиняла вести спільні акції, що й зробив Богдан Хмельницький стосовно Москви. Інша справа Входження в Союз для цього офіційна декларація у формі договору проголошувалася. Моральна ж помилка Гетьмана була в тому, що він, допустивши присягати на Союз народові, тепер народ спеціальним універсалом не звідомив, чому Союз з Москвою касується, тобто старшина з Гетьманом, учинивши це келійно, Робилося так, певна річ, з дипломатичних міркувань, щоб мати розв'язані руки при політичній грі з Москвою, небезпеки якої ні Хмельницький, ні його наближені ще гаразд не розуміли, і щоб забезпечитися від воєнного на себе находу Росії, тобто, щоб її до певного моменту нейтралізувати. А доля старому гетьману знову не посприяла і таки не дала змоги збудувати руське князівство. Корпус Антона Ждановича, який з'єднався із армією Ракочия, спершу мав щастя. Ракочий очолив з'єднані угорські, українські, волоські та молдавські війська, здобув перемишль, а тоді рушив до Кракова. 29 березня Краків було взято, 4 квітня з'єднане військо Рокочіє зустрілося в селі Модлішеве під Опатовим на півдорозі між Краковим та Варшавою і Шведами. Потім було здобуто Варшаву. Але Польща зробила диверсію на Семигород Польський гетьман Любомирський і шведи з Ракочиєм розлучилися. 20 травня Семигородський князь із з'єднаним військом переправився через Віслу і поспіхом пішов на замостя. Під Магеровим та Куликовим відбулися битви. Ракочий пішов на зборів, а звідтіль повернув на Семигородщину. І саме перед вирішальною битвою з поляками козаки, бачачи, що справа програна, покинули союзника. І тут на Ракочиї напали поляки з татарами. Це сталося біля Меджибожа. Ракочий був розгромлений ущент. Коли Жданович став перед гетьманом, повернувшись з походу, і оповів про те, що сталося, Хмельницького розбив апоплексичний удар, а через п'ять днів, 27 липня за старим стилем, о п'ятій годині дня він помер, і причина цієї смерті одна. Богдан Хмельницький увіч побачив, що всім його величним планам здійснитися так і не судилися. А руське князівство встановити йому не вдалося саме те князівство, де його рід став би дідичним володарем. І справді під кінець життя політичні плани Гетьмана були надто ясні. Він увіч прагнув стати князем на землях, що мали відвічну державну традицію Київської держави. Отже, бажав ту державу не так створити, як відродити. Іван Виговський у своїх державотворчих замірах був прямим продовжувачем та й утілювачем цієї ідеї. Якоюсь мірою Юрій Хмельницький, наступник Богдана Хмельницького, також, але постала вона таки в голові гетьмана великого, Військ запорозьких. Утілити свій задум він не зумів, тож титули київських князів митю перехопив Московський цар, назвавшись самодерцем всієї великої, малої і білої Росії. А крім того, ще й великим князем Київським, Волинським, Подільським, Чернігівським, Віттепським, Мстиславським і так далі, тобто вклав у свої титули право на володіння Україною та Білорусією. І гетьман Богдан Хмельницький це легковажно допустив, не зрозумівши, що такою здавалося формальною поступкою. Він не тільки не важить свою ідею князівства руського, а й створює в майбутньому передумови для російської експансії. Мав би він, до речі, знати, які криваві війни точилися між Польщею та Швецією через непорозуміння в титулах. Потім Гетьман отямився і почав робити все можливе, щоб ті титули здобути для себе, а з необачного та небезпечного союзу із Москвою вирватися та це йому так і не вдалося, тож він і покинув Україну на розтерзання сусідів. Відтак можемо зрозуміти глибше плач козаків над померлим Богданом Хмельницьким, написаний Семеном Дівовичем у 1762 році, саме у тій порі, коли українська автономія Невдовзі мала пропасти повністю. Нема надії, впала. От так всі кричали, Вже захисту не буде, навіки втеряли. Ласкавий ти наш батько, наш батько коханий, Чого це ми діждалися, сльозливої рани? О, батьку наш ласкавий, в зловісні часи Невже вовкам серіток своїх отдаси? Ласкавий ти наш отче, о, батьку наш любий, Невже прийде без тебе гонитель для згуби? Марсове поле, книга друга, сторінка 286 І вовк та гонитель прийшов, розбив, і розпорошив козацьку силу, частину землі козацької перетворив у руїну, стравив поміж себе козаків, щоб били й убивали один одного, розчленував землю українську, і не один то був вовк, а три. Перший Польща, звів гетьманську владу і українську автономію ні на що, другий Туреччина. Нищив землю свого союзника гірше ворога, це стосується і Криму. Третій, Москва, установив гетьманство маріонеткове, яке все умалювалося і умалювалося на силі і стало аж таке малоспроможне, що знищити його згодом царському урдові не складало труду. Чи багато сили й енергії і святих поривів, та й життів найкращих синів буде покладено в землю наступниками Богдана Хмельницького? Але це вже будуть жертви на погній, а не будівництво своєї держави, жертви невідшкодованої печалі, бо тих героїв перед наступними поколіннями. Вовки і гонетелі при сприянні своїх ренегатів весь час оганьблювали і опльовували. Отже, Богдан Хмельницький програв свою гру, тобто спробу відновити стару київську державу на Старій Русі без Новгорода Пскова і без Північної Білорусі, московські землі, як ми вже казали, традиційно в Русь не вводилися, і стати родоначальником нової української династії. Але Гетьман при тому виграв гру малу, тобто встиг збудувати українську автономію, своєрідну напівдержаву, яка по ньому проіснувала по 1764 рік. Як ми вже бачили, польський уряд не хотів згоджуватися навіть на зборівські умови. Щоправда, за Веговського він згодився на більше, на встановлення великого князівства русського, але самі українці цього досягнення втримати не змогли, чим їм поляки потім кололи очі. Російський уряд погодився фактично на умову яка дорівнювала Зборівський за рівнем суверенізації української землі. На велике князівство ж погодитися аж ніяк не міг, бо це суперечило б його узурпації права Київської Русі України, а в його практиці раз здобуте вже ніколи не віддавалося. Ще одна легенда поширювалася після смерті Богдана Хмельницького в українській суспільній думці, зокрема в тодішній поезії. Ніби великий гетьман вибив Україну з польського іга. Це далеко не так. Він контролював тільки територію, означену Зборівським договором, і з додачею до неї частини, Південної Білорусі під кінець його життя присягала йому панська шляхта. Але дуже швидко, по смерті Богдана Хмельницького, вже Завиговського, Ганіцький трактат, та Юрія Хмельницького, Слобожищенський трактат, Україна знову піддалася польському королеві. А в 1667 році за Андросівським договором Росія визнала правобережжя, тобто більшу частину України, за Польщею, звільнивши його жителів від присяги собі. Вибилося з-під польської влади тільки лівобережжя, але ціною підлеглості Росії. Отже, повну рацію мав Тарас Шевченко, коли писав у своєму посланні.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 як ми визначили, Богдан Хмельницький таки збудував. Це був різновид архаїчної, по-своєму модернізованої республіки, про яку докладно йдеться в етюді Веговській і його державотворча програма. Уся територія оголошувалася власністю війська Запорозького, населення, Розділялися на кілька станів, які мали своє самоуправління, але всі разом підлягали гетьманському уряду, селяни виконували господарську повинність, тобто були піддані власнику землі, але мали свою управу і свій суд, так званий копний суд. Міщани, які розділялися на тих, Что владели махдебурским правом, отже, мали свой магистрат и суд.